Egy magyar gyarmat! Hamarosan megérkezett Budapestről az a rádiógram is, mely a részletesebb utasításokat tartalmazta. Az javaslat szerint a mikulás csoport államszövetségre lépne a magyar népköztársasággal, és ezzel kapcsolatban a Mikulás-szigetek szövetségi köztársaságra változtatja a nevét. Államformája, mivel az anyaország nem óhajtott méreható változásokat eszközölni a státuszkóba, a demokratikus kannibalizmus, Lobogója piros-fehér-zöld pepita, pénzneme az adópengő. A magyar állami pénzjegy nyomda ugyanis ebből a pénzfajtából jelentős elfekvő készletekkel rendelkezett. A fővarázsló néhány módosítást terjesztett elő. Az esetleg feltámadó nacionalizmus levezetésére beiktatták, hogy a magyar megbizotton kívül csak az kaphat állami hivatalt, aki igazolni tudja, hogy mind a négy nagyszülője a Mikulás szigeteken született és előírásos módon tudja eltáncolni a nemzeti moszkító-csalogató táncot. A fővarázsló magát se hagyta ki. Ragaszkodott hozzá, hogy külön cikkei rögzítse. A köztársasági elnöknek jogában áll másodállásban hátizsákjavítást és fonalmentést vállalni. A takarajkosság jogból a Béla zsebcirkáló parancsnoki karát bízták meg az új államrend alapjainak lerakásával. Először az ünnepélyes ceremóniára került sor, melyen a szigetcsoportot a fővarázsló képviselte. A Mikulás-szigetek Szövetségi Köztársaságot a kapitányi fülke ablakából kiáltották ki, egyenesen ki a partra. A kiáltása két teknős béka felemelte a fejét, aztán látva, hogy nem történt semmi, tovább allagott. Este hét személyes nagy díszvacsorát adtak a régi jó piroskához címzett vendéglő összes udvarán, másnap reggel pedig alkotmányozó expedíció indult az ország belsejébe. Elölhaladtak a teherhordók az ajándéknak szánt bádog úszónadrágokkal, macska alakú vérnyomásmérőkkel és egy kátkenő szappanú a fővarázsló ellenségei számára. Utána jött a küldöttség többi tagja. A menetet a jaguárbőrbe bevont gyaloghintó zárta le, melynek kerletlécei között a fővarázsló és a díszvendék Plank kellemen gyalogolt egymás mellett. A kapitány érdeklődéssel figyelte a környéket. Hogy hívják ezt a dombot? Erkölcsi magaslatnak. Ha a mikulások nagyon meg voltak elégedve valakinek az erényeivel, vagy hőstettet hajtott végre, ide küldték fel. Egyszer én is felkerültem, mert életem kockáztatásával eloltottam a tüzet egy öreg asszonykújhójába. Átkozott unalmas hely ez az erkölcsi magaslat. Puszta, kopárvidék, sehol egy bokor. Nem elég, hogy az embert mindenünne látják, tehát a fülét sem mozdíthatja meg, mert nem illik a helyszelleméhez, hanem még egy tükröt is rászereltek a kitüntetettek órára, hogy ő is kénytelen legyen bámolni saját magát. Amikor lejöttem, Dühönbe fölgyűjtöttem az öreg asszony kunyhóját. Most mi működik a helyén? Büntető telep apagyírkosok számára, a bánás mód azonban nem változott. Átkeltek egy folyón. Hogy hívják ezt a folyót? Kának. Ez magyarul körülbelül annyit jelent, hogy Sanyika folyó. Negyed órával később egy másik folyóhoz értek. És ennek a folyónak mi a neve? Ez is Sanyika folyó. Nálunk minden folyót így hívnak. Könnyebb megjegyezni. Népünknek egyébként sincs a változatos elnevezések irány. Lenin írja a materializmus és empirio kriticizmusba. Plank félbeszakította a készülő, hosszadalmas idézetet. Nem lehetne az egyik folyót átkeresztelni? Mire? Plank kellem erre. A fővarázsló vállat volt. Mire zsivar rá? Akar hozzá még egy hegyláncot is? Elérve Forszent Mikulást, a küldöttség felkereste az egykori raktárat, a fővarázsló gyűlést hívott össze, és röviden beszámolta a történtekről. Beszédét egy lendületes felkiáltással fejezte be. Ezen túl tehát ti is többé kevésbé magyaroknak tudhatjátok magatokat. Ezekre a szavakra a benszülöttek megtépték fejliszeiket, és különös tánclépéseket tettek. Plank érdeklődve kérdezte: Ez az öröm jellem maguknál? Nem, ez egyelőre dáztánc, de azért menni fog a dolog. Kiosztották az ajándégokat. Ez megvigasztalta annyira a Mikulás-szigeteket, hogy fel lehetett vonni a piros-fehér-zöld pepitalobogót, és a fővarázsló elénekelte az új állami imnuszt, melyet a zsebcirkáló hangszórójának több ezer méternyi megafommú sorából választott ki. Mostanában folyton arra gondolok, miért nem lettünk maga, meg én boldogok. Az ünnepség után az állami hivatalok elhelyezésére alkalmas épületet kerestek, de az összes számításba vehető létesítmény bent Forszent Mikulás központjába feküdt a rózsazint műanyagdobozok áthatolhatatlan áradata alatt. Csak rozog a szerszámos boldék és csőszkunyhók között lehetett válogatni. Zöld erdő nem akarta beérni ilyen szegényes kényszer megoldással. Kutatóútra indult a város mögötti dzsungel szakaszon. Egy tisztáson, váratlanul hatalmas, modern irodaépület bukkant fel. Zöld erdő méltatlankodva fordult a fővarázslóhoz. Erről miért nem beszélt? A fővarázsló megdörzsölte a szemét. A rejnegát káucskira esküszöm, hogy tegnap előtt, mikor elindultam magával, ez az épület még nem állt itt. Közelebb akartak menni az irodaházhoz, de még a kerítésig sem jutottak el, mikor váratlanul egy sötétkék egyenruhás, fehérbőrű őrszem lépett elő, lövésre emelt feltartóztatva őket. Állj! Hová mennek? Zöld erdő csodálkozva kérdezte. Maga magyar? Ahhoz magának semmi köze. Itt én kérdezek. Tényleg magyar. Azt kérdezem, hová mennek? Szeretnék megnézni az épületet. Belépő cédulájuk van? Nincs. Akkor jelentkezzenek a portá. Zöld erdő és a fővarázsló átkerült az épület túlsó oldalára. A bejárat fölött egy nagy tábla lógott. A lift nem működik. Alatta pedig egy valamivel kisebb. Magyar Export-Import Vállalatok Központi Irodaháza. Ez alatt pedig egy még kisebb. Fehér ügyfeleknek feljárat a hátsó lépcső. Közeledésükre hangtalanul feltároltak a fotocellás ajtók, A portás az eligazítóba küldte őket. A fiatal referens szívélyesen mosolyogva hajolt meg előttük. Foglaljanak helyet, uraim, parancsolnak egy valódi budapesti duplát? Zöld erdő, aki a hajó elindulása óta nem volt rendes kávét, nagyot nyelt. Hm. Kérünk! A referens a falhoz ment és megcsavarta a vízvezetékez hasonló szerkezet karját. A csapból gőzölgő fekete kávé folyt. Annyi az ügyfelünk, akit illendő megkínálni fekete kávéval, hogy kis száz lóerős gépeink már nem bizonyultak megfelelőknek. Az állami tervezés már egyébként is régen foglalkozott azzal a gondolattal, hogy a béke és barátság olajvezeték mintájára megépítik a magyar béke és barátság fekete kávévezetéket. Ez az új távhálózat lenne hivatva, hogy kielégítse az összes népi demokratikus ország napi szimpla és dupla szükségletét. Az első kísérleti jellegű szakaszt Magyarország és a Mikulás szigetek között állították fel. A kávé egyenesen a budapesti zserbó eszpresszóból érkezik. Hogy ízlik, uraim? Kitűnő! Zölderő letette a csészét és megkérdezte. Önök már régebb óta itt tartózkodnak? Nem, az épület felállítását akkor határozták el, amikor önöknek megküldték a beleegyező táviratot. Mivel a költségeket jó részt külföldi tőkeberuházás fedezi, és dollárba fizetendő ködbét fenyeget, az építkezés erős ritmusban folyt. Tegnap előtt kezdtek hozzá a kömüvesek a ház alapozásához. Mi ma reggel költöztünk be. Mint láthatják, még egészen friss a festés, a lift nem működik tábla. És tulajdonképpen kié ez az irodaház? Nincsen meghatározott tulajdonosa, mindig az a vállalat veszi igénybe tárgyaló helységeinket, amely oly megbeszéléseket óhajt lefolytatni, melyet otthon bizonyos okokból nehezen lehetne keresztülvinni. Vagy a népi ellenőrzést találna rajta kifogásolnivalót, valót, vagy a közvélemény valamelyik rétegen nem szenvezne vele. Amellett a minimumra csökkenthetjük a szolgálati titok eszpresszóban vagy vendéglőbe történő kifecsegését. Nem is beszélve arról, milyen előnyökkel jár, ha afrikai üzletfeleinket megszokott környezetünkbe fogadhatják. Zöld Erdőnek hirtelen ötlete támadt. Nem kaphatnánk öntől egy vagy két helyiséget? Milyen célra, kinek? A Mikulás-szigetek Szövetséges Köztársaság központi vezető szerveinek. Sajnos az épület alaprendelkezéséből kiindulva, mi csak export-import vállalatoknak bocsáthatjuk rendelkezésére helyiségeinket. helységeinket. Az elutasítás olyan egyértelmű volt, hogy semmiféle vitának nem engedett helyet. Zölderdő és a fővarázsló helyesen értelmezve a referens diszkrét figyelmeztető köhögését eltávoztak. Lefelé tartva annyira elmerültek gondolataikba, hogy Zölderdő a feketék számára fenntartott lépcsőn akart lemenni. A portás feltartóztatta. Lincoln Abraham. A Mikulás szigeteken ez volt a fehérbőrűek gúj neve, természetesen csak azok ki a fehérek akik nem töltöttek be magasabb állásokat és nem jártak autóban. Talán nem szakad le az átkozott lábat, ha elsétálsz a hátsó lépcsőig. A fővarázsló hiába kelt vendége és üzlettársa védelmére, a portás őt is kigúnyolta. Az öreg férfi tiltakozása jellejű, szintén a hátsó lépcsőn ment le. Az épület előtt az indulattól még mindig remegve mondta. Szégyellem, hogy én is fekete bőrű vagyok. Zöld erdő legyintett. Ugye, szót sem érdemel az egész. Visszanézett az irodaházra. Nem akarok beleavatkozni az állam rezonnyába, fővarázsló, de ha a hivatalos helységekhez akar jutni, csak egyet tehet. Alakítsa át az egész államát export import vállalattá, legalábbis a nevében. A fővarázsló megfogadta a tanácsot, s másnap elkészült főpecsét felirata már az új állami státuszt rögzítette. Mikulás szövetségi köztársaság, valamint behozatali és kiviteli vállalat. Sürgöny valamint. Ilyen minőségben már minden további akadékoskodás nélkül kaptak az irodaház harmadik emeletén két modern bútorokkal berendezett helységet. Miután sikerült működési helyet találni az állam vezető szervei számára, megkezdődhetett a valódi szervezés. Ki kellett választani azokat az embereket, akik megfelelően tudják majd betölteni a különféle állami pozíciókat és feladatköröket. A fővarázsló által előírt kikötések alig rostálták meg a jelentkezők valószínűtlen tömegét. A Mikulás-sziget csoportra az elmúlt kétszáz évben senki sem vándorolt be. Itt szinte mindenki joggal állíthatta, hogy mind a négy nagyszülője szigeti honos, leszámítva azt a néhány szemét, aki hosszú őszakállal hátán puttonnyal született. Ezek semmiképpen sem tagadhatták le, hogy a Mikulások természetes gyermekei. Nem sokat javított a helyzeten az a feltétel sem, hogy az állásra pályázóknak hibátlanul el kellett lejteniük a nemzeti moszkító-csalogató táncot. Ez a tánc mindössze abból állt, hogy a táncos képzelt szárnyait ritmusra lebegteti, és azt mondja, gyere, kedves moszkító! Ez már öregebb pályázóknak sem okozott nehézséget. Nem maradt más hátra. Az állások betöltéséhez meg kellett rendezni az ősi futóversenyt a tengerparton Forszent Mikulásig vezető országúton. Bár az ősi szokások szerint minden indulóra azonos feltételek vonatkoztak, a fővarázsló varázsló találta, hogy módosításokat eszközöljön ezen a merevelőíráson. A tisztes, érdemekben gazdag, öregebb tagok, akik részt vettek a Mikulások uralmának megdöntésében, valamint a fiatalok közül azok, akik magatartásukkal már eddig is bizonyították megbízhatóságukat és szolgálatkészségüket, nem a tengerpartról, hanem félútról indultak. A fővarázsló ugyanakkor nem feledkezett meg azokról a fiatalabb és idősebb renitensekről sem, akik idáig azt hitték, hogy büntetlenül gúnyolódhatnak a különféle méltóságokon és azok betöltői. Pimasságukat feljegyezte egy kókuszpálma kérgének belsejére, és most, hogy ők is állásért folyamodtak, a fővarázsló számára elérkezett a megtorlás ideje. Semmiképpen sem illett volna a Mikulás szigetek szövetségi köztársaság, valamint behozatali és kiviteli vállalat, csürgőncím, valamint demokratikus szelleméhez, hogy ezeket a pályázókat durván kirekeztjék a versenyből. A rendezőbizottság mindössze néhány speciális feltételt határozott meg számukra. A renitenseknek az út szélén kellett futniuk négy kézláb úgy, hogy közben orrukkal egy diót tolnak maguk előtt, ballábokkal pedig egy síplabdát hajtanak. Anyagi áldozatokat nem kimélve, az út induló szakaszát bevezették a dzsungelbe, hogy ezek előtt a pályázók előtt lehetőség nyíljon megmutatni képzettségüket az aligátorok elleni harcban. Ha valamelyik renitens mégis eljutott a félútig, ahonnan a megbízható törstagok kezdték a versenyt, különböző kérdőíveket kellett kitöltenie mindaddig, míg versenytársai végképp el nem tűntek a szem elől. Az illető még ezután is akart versenyezni, semmi akadálya nem volt, hogy felvegye az ólom A teljesebb igazság kedvéért meg kell édeznünk. Nem sokat veszített, aki feladta a versenyt, mert a győztesek is hiába keresték célba érkezésnél a különféle méltóságokat jelentő jogarokat, kulcsokat és egyéb szimbólumokat. A fővarázsló az utolsó pillanatban mégis azt találta helyesebbnek, ha az állásokat a saját rokonai között oszta szét.